«Ти що у нас? Найрозумніший, так?» – продовжувала атакувати Марися. «Найліпше в пацюках розбираєшся». «Та яка тебе муха вкусила?» – не міг збагнути хлопчик. «Ну, спитали мою думку. Ну, відповів, що думав. Тобі що з цього?» «Чому воно тебе так обурило? Ми ж друзі. Невже через таку дрібницю оце тут і посваримося?» «Друзі, кажеш?» – злісно процідила дівчинка. «Через дрібницю? У мене тітка живе на Черемошці. У них будинок в ідеальному стані. Ніяких смітників поруч, ніякого бруду в підвалі. Там у них дезінфекцію проводять суворо за графіком. Та звідки мені було знати? Я ж не був на Черемошці». Просто допустив, за логікою. Сторінка дев'ять. Допустив він. От через таких, як ти, у нас по телевізору правди й не почуєш. Кожен, хто дорвався до ефіру, вважає себе зіркою, що має право лити бруд на інших. А у мене... Дівчинка запнулася, і з її очей бризнули сльози. «У мене тітка до лікарні потрапила. Учора пізно ввечері на неї напав пацюк величиною з порося. Ти хоч розумієш, які жахіття відбуваються в твоєму місті? Це якась аномалія, нашестя. А ти створили їм умови кращі, ніж ті, що були у них до цього». Марися скривила гримасу, цитуючи ранковий виступ Сергійка. «Та може це твоя матуся щось наплутала зі своїми експериментами на крисах? От тепер містом і розгулюють мутанти, а тітонька Ліда в лікарні ніяк не може прийти до тями!» «Він що, покусав її?» У Сергійка від жаху округлилися очі. «Не дай Боже! Цур тобі, пек тобі!» Гнівно викрикнула Марися. Той гігантський пацюк мав людські риси обличчя. Чи то морди? Я вже геть нічого не розумію. Тітонька й досі заїкається. Вона мало не умерла на місці з переляку. Сергійко хотів було висловити свою думку з приводу надмірної чутливості Марисиної тітки. Мовляв, з переляку чого тільки не, при... не привидеться. Однак, зважаючи й на без того напружений тон в їхній розмові, вирішив не загострювати ситуацію. Йому зовсім не хотілося посваритися з Марисею, та й поговорити з однокласницею хотілося про щось приємніше. Однак дівчинка демонстративно розвернулася і пішла геть, виплеснувши на Сергійка негативні емоції. Прикро стало хлопчикові. Ну хіба він винен, що так сталося? Запитати увечері маму, вона точно знає, пацюки-мутанти, реальність чи вигадка наляканих мешканців міста. Але ж вона знову скаже, що їй ті пацюки та розмови про них і на роботі за день надокучили. В геть зіпсованому настрої Сергійко поплентався додому. Сторінка десять. Він настільки занурився в невеселі роздуми, що, заходячи до квартири, мало не впав, спіткнувшись, чи об якогось кота, чи, може, томарисин пес саме вибіг з сусідньої квартири. «О, тісадко!» – зустрів його вже знайомий кумедний голос. «Чотири!» – «Та ну тебе!» – з досадою махнув рукою Сергійко. «Більше нічого й не знаєш. Отісадко та отісадко!» Схоже, ти якась бракована іграшка, тому й валявся там у телестудії на полиці, порохами припадав, а тітонька зі штучними губами вирішила тебе спекатися і подарувала мені. Однак йому не хотілося поганий настрій зганяти на іграшці, яка не була винною у його неприємностях, бо тоді би він вчинив так само, як сусідка Марися. Сутичка з подружкою геть пригнітила Сергійка». Він пригадав свої перші дні в дитячому садочку. Йому тоді ледве три рочки виповнилося. Одного разу вранці, привівши синочка в групу, матуся сказала, «Сонечко, сьогодні я не зможу забрати тебе відразу по обіді. Ти вже великий хлопчик, отож, як усі дорослі дітки, відтепер будеш залишатися в садочку на увесь день».